Ikastolen Federazioak Bolina edo eskolako jazarpenari aurregiteko programa eraginkor bat martxan jarri du. Kiba izena duen programa, Finlandeako Turkuk Unibartxitateak garatu du, eta adituen esanetan mundu mailan eskola jazarpenari aurregiteko programarik eraginkorrenada, ego Euskal Herriko Berrogeita Mabi Eskoletan martxan jarri da. 6 eta Mabi urte arteko MSO hortzi mila ikaslek bainon gehiot jasoko dute. Belen Bastarrika, Ikastolen Federazioko Lehen hezkuntzako Arduraduna. Ekiba programa, eh, azki da, bai, ebulin edo eskola jazarpena prebenitzeko eta murrizeko programa, eh, programa sistematiko bat. E, da, e, gu korren berri izan gendun, la e, bi urte do, bagenekin e, Finlandian e, aurre gamatena izala, programa hori, eta e, aurreko urteko bini amazikoa periean ogeita e, bederatzean, Finlandiakin, Zinlandiako Unibertsietatekin ja akordioa izutu gendun. E, programa hortan, zan e, denetan betxela, horre ba, jazartena eta bai prebenitzeko eta e, murrizteko programa da, eta garbi dagoena da, datuetan, oinarritutako, baia, balorazio, balazio bat egina dago Finlandian eta uniko hiduagetan e, ezortzia, murriz zuaik programa hori, sistematiko kilandutea lehenengo urtean, horreun ikusi dendun, E, horren komunikarri itazuna eta ebituzetza egun maurin martzan jarri nahi gendula ikastuetan. Kibak ikastola komunitate osoa hartzen du berabaitan, ikasleak, irakasleak, langileak eta gurasoak. Helburua, noski ez da jasarpenak murriztea, baizik eta bakar bat gehiago ere ez gertatzea.